Духът на любовта, червените лъчи и хоругвата му над мен бе любов. Бог е любов. Аз съм Бог твой. Аз съм Сароново цвете. Любов. Да възнесем сърцата си и ръцете си към Бога. Обичай прочие, Господ, Твоя Бог. Защото любовта е силна като смъртта. Възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце. Любовта не прави зло на ближния. Любовта е дълготърпелива, благосклонна е. Бог толкова възлюби света че даде своя единроден син. Никой няма по-голяма любов от тази да положи душата си за приятелите си. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не дири своето си, не се дразни, не мисли зло, радва се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Обичайте се един друг с братска любов. Има приятел, попривързан и от брат. Прошка, и един на друг си прощавайте, а бивайте благи един към друг, милосърдни. Прощавайте си един на друг, както и Бог ви е простил чрез Христа. Много вода не може да угаси любовта. Прости, молим молимте се, престъплението на рабите на Бога на Твоя баща вкоренени и основани в любовта. Утешение, аз плача, окото ми пролива вода, защото се отдалечи от мен утешителят, който би оживил душата ми. Виж, Господи, защото съм в отеснение, скърбите на сърцето ми се умножиха, Веселието ми се обърна на скръп. Сърцето ми е изнемощяло. Ако премина през утеснение, ти ще ме оживиш. Той наистина взе на себе си болестите ни и със скърбите ни се натовари. О, оскърбена, смутена, неутешена, ето, аз ще постеля камъните ти върху рубин и ще направя основите ти от сапфири. Млъкнете и познайте, че аз съм Бог. Бог на всяко утешение. Аз съм с Тебе, за да Те избавям. Духът на утешението. Аз съм, който Ви утешавам за да отеша всичките гуващи, да им дам красота вместо пепел, елей на веселие вместо плач, облекло на хваление вместо дух на униние, да не се смущава сърцето ви. Ето, аз съм с вас. И дните на тъгуването ти ще се свършат и ще изтрие Бог всяка сълза от очите им. Когато някой бъде унижен, тогава ще речеш има възвишаване. Скръпта ви ще се промени на радост. Утешавайте, утешавайте народа ми, за да научават всички и всички да се утешават. И ще го водя, и ще въздам пак утешения на Него и на жалещите го. И ще ви даде друг утешител, за да пребъде с вас веки, който ни утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират във всяка скръп с утешението, с което ние сами сме утешавани от Бога.